Gobernantzia da nola, gure herrialkargoa nola ibiliko den, guai eh, hartio, paktobat uh, baginean, herrialkargoa uh, sortu entzin, helgarrekin eh, adostua eta, bon, paktorrekin lan egin aizangira eta beritu berritu bergin nuen, eh, ondoko manda, mandatoen dako. Dian, bon, uh, bon importanta, importanta da, uh, lehenik ikusteko, hor permanente hortan eta geho egzutipu nor izan handen eta nuntik ginen delegatuak hor duan gai hartio eranginen ditentzidela leengo erri elkargoetaik hori importanta zen, gure Aztapeneko Pactoazen horriboluz haigida iduriz hor dean lan ean arsengida hor dean leengo erri elkargoek hor deskalitza izan handute Zuzendalitza hortan Zuzendalitza hortan eta nik pentsa dut hori biziki importanta dela senta hola urte txikusiak eh lanian ez hartzen itururu gogorita go eh, politikak elgarrikin sutik uh, uh, ezartzeko eta jo uh, eta jo berzeco eh bere uh, bere hala eta gero uh, uh, bon hori 85 dut uh, adostia izanen dela baina hor uh, uh, ikusten duguna ere da eh uh, delegatoriek nola izendateak izanen diren. Eh? Poluek edo lehenko erreal kargoek izendatzen tuztenez edo presidentak itentuen. Iten Azken aldian bezala? Azken aldian bezala. Nik pentsatzen dut, ala. poluek eta uh, lehenko eskualek berdutela lekia le le le eta berena abishua eman. Ordean, bon, debatea horretan hor da. Eh? Azteko, uh, horren gilean, debate horren gilian importantena da. Aute txiek lekua li, li, ukandizaten, eta beren lekua jardizaten, uh, gogotatzeko eta deliberatzeko, hala. Hori da bozkatuko goita bian, ze eguno hortan izan dira bi proposamena, edo hori aintzin permanente batean, edo janik nola irakini ira, pasatuko da? Hori egzekutuko bian egzekutuko kideek segitzen dute uh, lana, Eta eta gero presentatia izan da Biltzar Nausian erreal kargoko hortan eta denek erabakizeko zunik pentsatzen dut uh, proposamen bat izanen uh, dela, ez dela bi, bi proposamen uh, izanen proposamen bat izanen dela eta bon, uh, bon konfientzia dut adorztia izanen dela denen hartian